que hi dir, si un centenar sí com saps, ni els tits ens paguit, si cert com m'han ensenyat. Un bo i un cap i un gall, un gos, un casó i un capell, Si tot en germà No, no, no, no, Moments científics Guillem Marconi Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio Per sort, mai va escoltar el programa en companyia Si no, hagués cremat el seu invent En companyia, un programa que trenca motllus Bé, senyors i senyors eh, Trenca motllus I jo els hi vaig explicar una cosa, bueno, una cosa que no sé si a vostès els interessarà molt o no Però que a mi em passa, i em passa bastant seguit Sí? Entra vostè en una pàgina, qualsevol d'aquestes, no, no pàgines d'aquestes que entraria el senyor Garigot a internet, sinó un diari mm. o una altre d'això. I de sobte li surt un missatge que posa, com que vostè estava connectat a tal hora, sí. ha ganat un cotxe no sé quantos, no és broma, pincha aquí. I, Clar, dius, i val, tu pinxes. I una d'això pinxo, una d'això pinxant sí, un palo, pinxaré allà perquè ja m'ha sortit vàries vegades, o et diu como eh, que es bueno, el però... visitante, 999.999, 999, uh -huh. que diu sempre surt el mateix número, ah. eh, deixo el cotxe i eh, pinja aquí. Llavors és, es veu que es fan un sorteig i bueno, ja, ja el lien, m'entén? Clar, si vostè no pinja no, no, no, pinja no entra mai al sorteig. No. Així no li tocarà mai res. No, perquè demanen altres històries. Es veu com, per exemple, una, una història que, que em van enviar de que m'havia tocat un viatge, ui, una entrega urgente, eh? una entrega urgente n'ha tocat un viatge sí, bueno, d'abrir solo el titular pom, pom em toca a una càmera digital, pantalla LCD color video recording més dos, no més dos nits d'hotel en Europa mm? caramba sí, sí, sí, sí. Oh, això sort. has de trucar amb un límit de 48 hores a un 902 uh -huh. 902 és trucada compartida eh? ah, sí? Mm. bueno, doncs pues 902 i llavors el darrere diu que és una qüestió promocional que has d'anar amb la teva parella ja. a un lloc on et diran eh, i que et faran una, una presentació que dura dues hores eh? bueno, això ja és sí. més pesat sí, sí, sí primer has de trucar, has de dir d'això llavors has d'anar al dia i l'hora que et diuen i tal, i d'això i llavors hi ha un, un sorteig, no vol dir que això t'hagi trucat no, no eh, sinó no, que tu jo... dius tens l'oportunitat que et toqui això eh? ja. i dius déu-n'hi-do també Déu-n'hi-do. -déu. I no ha anat? No. No? No. No pensa anar? No, no tinc... No, no, ja van passar les 48 hores. Ah, no, ja no, no tinc... No tinc Escolta, i no tinc... No tinc esme, jo, no? d'aguantar dues hores allà, que a més t'abassallen... Jo coneixia una noia que se li va dedicar una temporada. Vostè se'n recorda? A fer això? Sí. No. Feia d'hostesa i vivia amb vi, el venedor i tal, tal, tal. Anava preparant la gent, llavors no ho puc... Pu, pu, I quan veia que no, no d'això, deia, mm, vaig a prendre'm un got d'aigua. Jo bueno, ja sabia, dius, hòstia, no insistim més perquè... Ja està. Ja en uh -huh. fi, són aquelles coses de... Sí, sí. Si vostè en veia la conegia, aquesta nèdia. Sí? No me'n sí. recordo. La Gemma. Ah, val, sí. Veu? Ja, ja està, ja està, És ja està. El que passa que a la gent no li interessa si es diu Gemma, guaita les flors que són boniques. Ui, això li cantarà la Gemma del petit rebosc, també? No, home, aquesta és una cançó que va fer Joan Bautista Homet, la seva germana que era paralítica, mm -hmm. que no podia caminar. Ja. Yeah. Eh? Que, per cert, ja també es va morir, pobreta, que, que dius, no -do. I li va fer, diu, Gemma, no preocupis, mm -hmm. que les flors són boniques i no caminen. Clar. Uh -huh. quina, quina cançó més tendra? i Més, a més maca, diu, eh? I compren unes sabates i durant sempre. Clar. Uh -huh. Però no la gastes. Exacte. Quin estalvi. És preciós. Preciós, No cal ni netejar-les. No, no, doncs, no, a la, a la Gemma el que hem dit abans, vostè truca. Va... Mi... 93-797-0363 és... eh, Ja me'l sé, sí, sí, ja me'l ja sé, home sap, O sigui, se'l sap de memòria Argentona. A la plaça de Vendra, número 4 Argentona Argentona, en fan una fita del canti Sí que el seu cunyat de vostè que tots mm -hmm. tenim un cunyat o dos o tres eh, abans feia col·lecció No, no, em fa, em fa, la col·lecció. en fa, encara en fa Jo he participat dos anys a concurs de cartells Ah, sí? Sí, molt bé, molt bé. No m'ha tocat res. Bueno, no m'ha tocat, bé, tinc no... No mate. Veu quina pena, no quina premi. pena perquè si li has tocat un premi, a sí. pogut invertir en loteria. Home, Mireia ja que estaven en allà, doncs No, no, Argentona no, Becky. A premi, la loteria de la... si més donat un premi perquè l'inverteixes en loteria, si ja tenia no, premi. No, a veure, si vitó un premi petit, això és, veure, un premi petit, eh? bah, Un tercer premi, un tercer premi. Un Vostè qual. agafa aquests diners i diu, veure, un fuet pel tècnic i els 250 grams per mi, que em queda 250 grams de Habugo no? Ben pecat, no, no? no, escolti'm, si el premi és tan petit no, això, per això li dona ah, no, això no sigui ronya, que per això li dona bueno. llavors això és, petit rebost a la plaça Vendra a l'Argentona ja només cobra el premi, com que ja està a l'Argentona ja, em ja se'n va cap allà i això ja, ja, ho, ja ho tenim matat mm. llavors, ve cap aquí amb el que li ha sobrat sí. se'n va a l'administració de loteria dia. Vostès pensa que ha molta cosa amb el premi té? home, escolti'm jo què sé, què li poden donar el premi? No sé, què? fins i tot 100 euros, o alguna cosa així. 100 euros, eh, què vol dir aquesta cara? En 100 euros no ho no no sé. Cara? És que no sé quin preu va jabugo, com que no el toco gaire. Doncs pues truqui, 93-797-03-63. És que em fa tall trucar, de dir... I... Què és el petit rebossi? A quin preu va el jabugo? No sé, bueno, doncs no pues ponga'm-lo entrecruçau. Pues A o sigui, l'entrecruçau si també? Si un no pregunta, no en sap. És que jo prefereixo més que vagi vostè. Bueno, ja aniré. I vostè mira, i diu... A veure, adiós. I allà ten els preus posats. Et ja. deixem provar. Això això ho hets a preguntar-ho. Veu? Perquè clar, per saber si estava el pernillet o no d'un tastet. Hem d'anar de hem anar a fer una excursion. Ah, això és ja a Punta Buste. Si hem d'anar anar a provar ja som. Passemnos si dos junts amb el cotxe i hem d'anar a buscar el fuet d'aquest home. Sí. M'entens? Sí. Que estoma el refrescul tècnic. Sí, un, un fuet, eh? fuet, pues, doncs, eh, de que els dos amb no dic, el cotxe, no tenim dues solucions. Solució A: vostè endeix de aquí, mentre jo vaig treballant, vostè s'en va a buscar el fuet. Mm. solució B: abans de venir cap aquí, passem per allà. Ja i agafem i ja tringuem el foguet yeah. eh? bueno, bueno. i allà deuen haver-hi els preus sí. bueno, jo li deia el premi que d'Argentona perquè si li sobra, llavors vostè compra això i amb el que li sobra, inverteix, per exemple, en una primitiva una primitiva tampoc no és un, una no, despesa sembla que, que, que surt ah, un euro a la columna no? dimarts i dijous no sóc no jugador jo no. Clar, com, llavors com, com, com, com li ha de tocar res doncs pues vagi al Buendia bon i, bon i, sí. i aprengui aprengui hauré d'anar a la Rambla Santana i ell li explicarà i fes no, una no, columna. No, no, a veure, dius... A veure, va, l'administració de loteria <coughs> bon dia, sí. roba Santana II aquí al barri Cotet, a mm. Premió de Dalt. Exacte. Ah, I jo arribo allà, entro, bon dia, venia a fer... Bon dia, bon dia. Bon dia, bon dia. Bon dia, bon dia. Bon dia, dia. Bon dia, bon dia. <coughs> Llavors dic, eh, jo entro i dius, a veure, voldria fer una loteria primitiva. Exacte. Això és la loto, No. No. Això és una la, loteria loteria la loteria primitiva és la loteria primitiva. És la loteria primitiva. vostè, si sóc poc jugador. llavors dius, jo volia, com es fa això? I li donava una butlleta. A, aquest, aquesta és aquella que va amb la màquina sola? Sí, totes en sembla Reculli que... Reculli el va... fetge, que em sembla que li ha caigut. Ai, no, ja el, el tinc ben posat. És <ríe> aquella que també ho la màquina. Totes van mecanitzades, ja. Que, que diu, si vostè no vol posar números, diu, que la faci la màquina. Però vostè també pot posar el número si li una sí, butlleta sí, sí. i la pot posar. Però jo amb això sóc com el meu pare. El meu pare, quan feia els travesses, posava tot uns i l'altre, com que no hi entenia en futbol, sempre haiem em tocarà perquè, com que no hi entenc... I un sí. dia, pobre home, només en va un. I va dir, això tindria que tenir premi. I dius, sí, papa, això també hauria de tenir raó. premi. Ja. Això hauria de tenir premi. Un tio que fa tota una columna i en certa un, ha de tenir premi. Ara ha tenir claro. premi de totes totes. Sí, sí. Clau, mireu, donen premi per dalt Lo sí. que passa és que el ja no hi és i clar, si no l'aveis enviat aquí a l'administració de loteria, bon dia, perquè fessin una reclamació. El patronat ha posat mútues deportives benèfiques, eh? Que encara deu ser lo mateix, no? Suposo. Eh? I faig una, una reclamació de dir, eh, quan tu no tens un cada clanc. Quan, quan un altra vegada en un només. Perquè ara més, ara de més són ja I si no en 14 i, i el plen al 15. No, ara donen més premis. <coughs> Es 14, fas el 14 i opren el 15. Però el 15 fan el 13, fan el 12 i no sé si fan més també. No, no. l'estic, l'estic molt malament, eh? <coughs> és que ho estic. Està, està molt fotut. Però jo no vull dir vas. res, però és igual. No, no, jo tampoc, jo també estic molt fotut i no dic res, escolti'm, Jo vaig estarant com puc eh? I, porto 15 dies que no, no m'hi trobo, eh. No m trobo. No. Per cert, sap l'ajuntament d'el de, de, de Cap i Casal de Barcelona? Eh? Sí, doncs sí, està al sí. Sí, sí, doncs el senyor Areu es gasta 325.000 euros amb taxis i cotxes de lloguer bueno. perquè els altres càrrecs s'han de desplaçar no poden anar amb metro ni en bici Doncs el, el sistema bicing el podrien utilitzar de tant en tant eh? sí, A mi em va fer gràcia Vostè l'ha vist aquest arbre que han posat de Nadal? A... No, no l'he vist a... A... Que n'han posat sis que ha costat un fotimer i... que al final diu que estan endullats a la corrent Ja yeah tan d'ecològic, sí, no, em va fer gràcia, deuria estar a vostè a Egipte, la imatge de veure l'arbre i la Imma Maiol pedalejant el bícic aquell perquè s'alimenti allò. Yeah. Que dius, no hi ha tornat mai més, ah. perquè, clar, dius, clar, si no van periodistes, perquè anirà allà a pedalejar, los... som, som ecològics, però, joder, no som tontos. I, i llavors té... això que ho han posat, perquè la gent pugi i pedalegi, sí. i així sempre n'hi hagi llum. Sí, I llavors diu que hi ha un alterador que va acumulant i, i plaques solars. Però es veu que la placa solar i el alternador no donen prou i de... <ríe> el tenen ja, sí, perquè hi hagi llum. Hi ha coses amb l'Ajuntament de Barcelona que ho fan així com diríem com, com raros, no? Fan, <ríe> Home, sí, si vol dir-li raro. Sí, estranys, diferents, originals... Ni millor ni pitjor. Bé, bueno, millor, pitjor... Ai, pitjor que millor. Val. Però hi ha un parc de disseny que s'ha fet, em sembla que ha sigut al barri de Sant Martí, i que l'han estrenat, o que són parcs que, que, que bueno... Que, tenen, que són durs. Sí. Tan durs, tan durs, tan durs, que els nens no juguen. Llavors els veïns han dit, escolti'm, Ajuntament, ja que tenim això, que és un espai que teòricament serveix perquè juguin els nens, però almenys no són gronjadors, perquè els nens no tenen res per jugar aquí. Però és que, a veure, és que, a, a, és que la gent, el ciutadà, no ho entén. No. Ciutadà és beneit. És tonto, que es diria en castellà, tuntu. tonto. Per què? A veure... Què volen tenir? Una ciutat lletja i que juguin els nens o una ciutat maca i que els nens es juguin a casa? Doncs pues que els nens juguin a casa, I té, home. I qui té el criteri de maca o lletja? Escolta, està dubtant vostè que la Barcelona moderna no, té, no tenen el criteri de maca i lletja? I, a més, sostenible. Sí, sí. Que sobretot sostenible. Sí. Eh? Que no sé com la deuen sostenir. Amb eh? dues mans. Déu-n'hi-do. Però, a veure, s'ha fixat una cosa que jo estava pensant l'altre dia? Quina? Que fa temps que no sentim a parlar del senyor Clos des que està a Turquia? Home, està... Encà... I encara no estem en guerra amb Turquia? En, encara està a Turquia. Que... Sí, a, però encara... no estem en guerra amb Turquia? No. Que podríem estar-hi amb aquell home d'ambaixador? Aviam, li hauran posat un tap a la boca perquè no parli jo tinc la sensació que deu seva, que deu estar a casa seva al carrer Bailell. No fa falta que vagi a treballar. Tu cobres com un baixador, però no fa falta que hi vagi. Sí. Quan vagi a algú, ja, està en comissió mm. de servicius, que jo que era molt mòbil. Ja I ja està. Diu, tu no fa falta que hi vagis, no. eh, Joan. El deu tenir en un despatxet, ara. Sí. I mira, tu n'hi vagis, Joan. Vagis, Joan. Vagi no, no tenim aturador. <ríe> Déu m'hi És que quan el veiem vell i el Saura, tots dos junts, pobres, és que... Bueno, és, és, és, és. És aquell cabell blanc. No, però tan maco que era com a alcalde, volia dir. Divertit divertit, divertit. divertit, això sí. sí, sí. Ara que l'hereu no se li queda enrere, eh? No. No. L'hereu també. també ho vaig veure un dia per de la gent. També? Sí. Ah, maco, el, dia, el dia que ja estaven els periodistes fent les fotos. Sí, també. sí. Però clar, dius, és que només pedaleixen quan... Quan, quan hi ha fotos. Bueno, no no, no l'Abra, eh? em refereixo a una d'aquestes inauguracions del bici, ah. a la mà, xi, xi, xi. Però sí. no he anat més. No, no. no he anat més, va a treballar amb cotxe oficial, perquè... Home, Aviam, és, és l'alcalde de Barcelona. Sí, sí, sí. Com a d'anar, si no? Vol que agafi metro? Amb la va, xarxa de metro que tenim. va fer gràcia un dia amb una entrevista que li va fer el Cuní. El mm. mestre Cuní, mestre Cuní, t'estimem, sí. sempre queda bé això, Cuní. hi ha sí. el mestre Cuní o el mestre Puyal i la mestressa Terribas. Són, són tres, tres, icones, sí. tres icones que sí. aquí ens hem de mirar allà amb elles. Exacte. Doncs el mestre Cuní li va fer una entrevista al dia eh, sense cotxes. Mhm i el home donant explicacions a l'hereu que no s'ha utilitzat el cotxe, que s'ha utilitzat el transport públic, que no sé quants de comunicació, i el cuní li pregunta, vostè com ha vingut aquí als estudis de televisió? Diu, amb el cotxe oficial. Home, com vols que vingui, cuní? No, no, cuní no, l'hereu. L'hereu li va dir, com vols que vingui, cuní? Ah, com vols que vingui, cuní amb el ah, cotxe oficial. Exacte. Ah, dius, no ha vingut vostè l'autobús? Autobús... Autobús. Tu vols, tu vols... jo en metro et donaria compte com van les sóc l'alcalde jo sóc ah. sí. és, és com la Meleni que diu cuando me echen me iré con la consciència tranquila porque echo muy bien mi trabajo sí. I después... què, destrossar renfes al seu treball? i després aquesta gent utilitza el cotxe oficial per anar-se'n a dinar amb aquests restaurants que tenen el xófer allà amb el cotxe oh. a 50 files però, mac, però tots, ja la grua no, no passa eh? no. tots els xófers allà Fent, sí, sí, fent, fent tertúlies sí. fent la petà mentre ells s'estan s'estan entrepant est no, s'estan arreglant antrepan. el país sí, sí, arreglant el país és, així és es va un, país és, és un dinar de negocis es, fan brownstormings és un dinar, lluny. punt i després sí si hi ha negocis ja en parlarem estan tots parlant allà de coses Tot, per sí. exemple tan útils com aquests arbres de, de Nadal pues que parlin de... menys i que treballin més o com per exemple que el president se'n vagi al Japó Ma. que el tenim allà al Japó. Home, és que ha de defensar els que treballadors de la Nissan. Ara sabrà dir a duc en japonès. Sabrà dir a en japonès. Sí. Sayonara. O sigui sí, que com deia no sé qui, diu, si no és ara quan tenia que anar. Diu, és fa un any, quan la Nissan es va plantejar començar a construir una fàbrica al Marroc. Ja. És quan tenia que haver anat a dir, eh, Què això feu no aquí? us enneu, ja us donarem diners. No, ara hi va, diu, ja la tenen feta, ja la tenen, la tenen acabada. Ja tot acabada. Ja, ja tenen fins els treballadors contractats. Ja. Dius què els hi donaran aquí? Una subvenció perquè es quedin aquí que a tres mesos, cobran la subvenció i se n'aniran. Si és que déu do ah, Com són. Si és que després... el xuxi, al final l'acabarem pagant entre tots. El xuxi I que tant. li van l'acabarem pagant tots. I tant. Tots, eh? Va, ja ho paguem entre tots. Sí. sí. Ah, per cert, han aprofitat el viatge al Japó mm. el senyor Carot, el senyor Uguet i el senyor Montilla, eh. perquè ja està l'Isabel Cuixet rodant una pel·lícula sí. amb el López i ells amb el... Amb el, amb el... López, sí. el, bueno, el, com es diu aquell actor, López. El Sergi, Sergi López, no? Sergi López, exacte, el Sergi López. És Com a I... Sergi Garcia, però en López. En López col·li. Ah. Grans cognoms sí, d'aquest país amb amb al darrere. Doncs, eh, eh, han fet extras de la pel·lícula Deu, I I de, que estan aquí de, de figurants, no? Sí, que estan aquí. Ah. Diu fa surtint. Ah. Ja surtin que, en fin. sí, que estan. I, i el carat que li regalaran el Montilla, o el Montilla amb el carat. Per què? Perquè quan van anar a Jerusalem amb el Maragall, eh, se'n recorda l'episodi hi de les sí, regals. Sí, però em sembla que ara estan molt vigiles, ja. Estan molt vigiles. I, a veure, I el, el, el Montilla no, Montill, tan... el Montilla no veig del tren no de la broma, suelta, no és de la no. broma, com no. el Maragall. No és de la broma, com no. el Maragall. Montilla és més, més d'això. És un amargat. Vostè, vostè veu el carot posant-li una corona d'espins amb, amb, amb el Montilla al cap? No? no, i a més a més li faria mal, perquè com és calp Ah, tots dos, s'han trobat els dos... En fi, sí. Bé, senyores i senyors anem amb la música d'una de les grans de... La, la deessa del sud nord-americà la senyora Aretha Franklin i una cançó, res una petita oració històrics: el general Custer. El general Custer va decidir anar a Littleville Hor perquè va escoltar en el programa en companyia que els indis de Jeroni estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament la informació no era del tot exacta i el general Custer va ser nilatadjunt amb tot el setè de cavalleria. En companyia, un programa gens riguros. Bé senyors, senyors, són les 8: i 23 minuts i continueem en directe a la Su central d'aquí de premimiada del Ràdio i ara és moment de parlar i de saludar amb el professor Kottréman. Molt bona tarda. Molt bona tarda! Ui, sento aquí un... Molt de soroll, un no. On està vostè, professor Cotriman? Estic al pabellón deportivo Sergio Manzano. No sé qui era en Manzano, però bueno, és igual. Abans de, abans de continuar, li vull comentar una petita cosa. Vostè se'n recorda que la setmana passada, no, perquè no, no, vam, no vam poder parlar amb vostè, però l'altre anterior vam parlar d'una pel·lícula de l'Alfredo Landa que es dedicava a deixar embrassades a les senyores? Això és tu. es diu Paco el Seguro i és de l'any 1979. Hombre, hombre, com Paco el, comadit, Paco el, secomo, Paco el, el seguro. seguro. Paco el del seguro. No, el del seguro no, Paco, el seguro. Hombre, Paco el seguro, és fiable. És fiable. El fiable, exacta. <laughs> pues és de l'any 79, española. eh? Com la espanyola com los Pegasus o los Seat. Ai, barreiros, ai, ai. Això perquè vegi vostè que aquí tenim un servei de documentació que es garrifa, escoltim. I, humana, no? Sí, i jo ja faig ara de Cudremant i també llegeixo la diríem la sinopsi, es diu. Paco és un vidriero que se dedica a embarazar senyores. Hombre, que gran trabajo. Sí. O sigui, no, no, i la sinopsi... I el que no li diu és que en fons ha vist la pel·lícula. Sí, la vaig veure, aquesta pel·lícula fa temps, fa molt de temps, sí, quan sí, la feien allà al Cine Espanyol. No me'n recordo per molt bé, però em va fer gràcia, per això li vaig comentar fa 15 dies, i em pensava Paco... que un coneixedor com vostè em diria ràpidament Paco el Seguro, i no. Paco el Seguro. Sí, però ja veig que com que el vostè no el toca doncs pues no, no farem d això. Bueno, de no, què parlarem de... avui, senyor Codremant? Bueno, abans de parlar del tema, ah. o sigui, ja que estem parlant de, de, de títols de pel·lícula, mm -hmm. ahir bueno, va trobar per internet un títol que a mi m'han assegurat que és set, és d'una pel·li S, mm -hmm. que a mi em va esgarrifar, i, però i em va emocionar, i ara estic buscant aquesta pel·lícula. Si algú, si cap uient de de programa, pues el, la té por que asfaltata, os a poderla que en servís i perquè l'agradecereé amb mi cuerp, amb mi alm i mi spiritu. No no crec que ningú no crec que ningú ho digui, perquè depèn com sigui la pel·lícula, la que ho tingui callarà per a sempre com allò de les bodes, eh? bueno, bueno, el título, segur, bueno diga el que igual taula, la dic jo sí. casa. Ah, bueno. Mira, es, si no soy Curro Giménez, què has aquí este trabuco? Existe, sí. Un poco dura. Si no soy Curro Jiménez ¿Qué hace aquí este trabuco? Pero eso, eso es una película de aquellas... De Nacho Vidal ¿no? Pelí ese pelí, pelí Ah, ese, ese. ese, de aquellas que el acto sexual es simulado y no se ve Eso, más o menos oh, O sea, aquellas típicas películas que he puesto Telecinco sí, La primera sí, sí. de Telecinco al erotísimo Sí, sí, sí, sí Alló que era, era, era infumable alló Exacto ¿Qué hace aquí este trabuco? O sea, si yo no soy curro de Jiménez, que está aquí ese Trabuco. Este Trabuco. Y a todos, y tendrá recompensa, no o sé, sea, ya, ya pensé que me hago un obsequio. Vale, vale. Y deus, en esta pelicota, en vez de surtir el estudiante y el, y el agarrobo, ¿no? Hostia, yo me imagino que surtirá el estudiante porno y el Exacta. agarrobo Trabuca, Exacta. o no sé. Exacto, exacto. <risa> Diu, ¿te agarro el agarrobo? Sí, sí el agarrobo y aporto. Agarro o agarrobo. Els diàlegs són d'aquesta finesa. Sí, sí. A, sí. A, a que, sí. Que, els, que els guionistes s'ho curraven, eh? Home, sí, sí. Amb sí. el títol, les sinopsis i els diàlegs, eh? Home, mm. jo, el pas que passa és pues, oi, mira, recorda un dia que estigui a casa, perquè ja està a casa, farem mm. una lectura de sinopsis de pel·lícules S, la que jo recordo, la que, la que la tinc més o menys a la, a la vista, la mítica, el fontanero, su mujer y otras cosas, Demeter. Ja, mítica, la mítica pel·lícula. Sí. Mítica pel·lícula en la qual la protagonista acaba al la, la, bueno, lavabo fent coses amb un desatascador. Sí, no, no, ja. Sí, és, és la típica pel·lícula aquella que el guionista que es matava, dius, ui, no me va bien el grifo, i llavors avisa amb el, amb el lampista, amb el manyà, el manyà entra i llavors i fa molta calor i sempre van, van mig despullats, el senyor es despulla i traca-traca, no? Exacte, sí, sí. Però hi una escena, sí, sí. digamos, de autosatisfacción ah. con la protagonista i un desatascado. Ah, està molt bé, bueno, està molt bé. Eh? Ah, bueno, són aquelles... I una altra, que, que aquesta no la vist, però la tinc, la posició així quan tinc dos per mirar-la, que és l'erotisme i l'informàtica. Oh. Mare de Déu, mare de Déu, Déu. Aquesta és més moderna, no? Sí, bueno... Bueno, no, no, és en 83, 84, eh? L'ordenador no és un Amstrak. Època, eh? No, l'ordenador deu ser un Amstrak, no? Sí, no, un espectro d'aquell xucó. Un espectro d'aquell <laughs> xucó que iban con cinta de caseta y tres horas para cargar un juego, ¿no? Dice, estaba aquí para cargar un juego. Hombre, algo de l'autismo sí que tiene, ¿no? Porque claro, mientras cargas, pones eso de fondo, te pones de alguna manera, no lo sé. Exacto, exacto. Jo lo que vostè que és especialista en això, hauria trobar una peli porno, que una de les escenes passa en un despatx i hi ha un pòster de la penya. Sí. Esto existe. Esto existe, ¿verdad que Sí. No sé, no ah, sé, sí, sí, això... no, això existeix perquè la penya va protestar i van dir, doncs no? Pues no sabien que era oh, un pòster de la penya, eh, pues mira, que no, que... no sabien que era la penya, no, clar. Ah. Mira, lo que sí que recordo, una pel·lícula francesa, que dava bastanta qualitat, que també tam, porno, en la qual resulta que es deia, bueno, las señoritas de compañía de las autorutas, de mm. las autopistas, per no dir d'alta palabra, sí. en la cual un, un camionero, un gran camionero de estos señores caballeros de la ruta... Sí, sí, sí, com el Sancho Gracia en su buena época. Ahí, pues se va a demarar el cerveza que, de una de esas señoritas uh -huh. y acaba el jeep, está, está, está, está, está tapado, no por una sábana, sino por un mapa de aquella carretera <ríe> subta gigantesco, hay sí. un agujero en medio de ustedes, si se, se imaginan, y la señorita puesta encima. Uh -huh. eso y, existe. Y, y, y, el, ¿Y el taladro del agujero que es en Madrid? No sé si era Madrid, o era París, o era Alburquerque, pero claro... Oh. Oh. Pero, pero esta, esta es la típica escena que lo han hecho con el mapa y lo han hecho con una pizza. Yo lo he visto con una pizza y lo he visto con un pastís y en fin... Sí, sí, pero a mí es... lo del mapa me de pone, es pensar, hóstia, claro, tiene su interés, ¿no? Claro. La chica, la chica mientras trabaja va viendo su, la ruta de sus vacaciones o no sé. Exacto, claro. exacto. La té más entretingudas. La ruta Michelang. Sí, oye, yo... Jo no vull parlar d'això, vull parlar d'una altra ah, cosa. exacte, sí, doncs sí, sí, sí. Doncs parla d'una altra cosa. Digues, digues. A veure, jo lo que demano, o sigui, sea, jo demano una pla, un aplaudiment i una ovació del senyor Schuster, que és tot un campió. Home. Perquè ha aconseguit una cosa bruta. O sigui, tu, vostè que un Uber de la SEA o de la Nissan arriba al seu jefe i li diu Ei, hey, no me siento con espíritu suficiente de coger el torno. Creo que debería venir un japonés. El que m'he pagat dos d'euros de Sí, sí, no, o no, o no. O és, o és. El, el tio diu que no, no ganarem un segle camp nou I li foten un foc i li una pasta És es que jo, jo, jo vull ser Joan Just Clar, és que a veure, és, això que tu dius és allò Agafar la màquina i dir Ja veig que no sortirà bé aquesta peça Dius, home, però sí que no has començat amb el torn Dius, no, però aquesta peça no sortirà eh? I estic molt content que les altres M'hagin sortit malament també eh? Frotando del moment. <laughs> Eso, a mi jo realment demano ovació, demano que sigui nomenat eh de oro de, de la companyia o sigui sea, un premi algun. Homac també clar, que algún... s'estiri, eh, que s'estidi el Sr. Schuster, eh. Sí, porque... sí, porque sí home, és... perquè. Sí, és... sí, ha cobrat? Hòstia, és que segons les versions he, he, he vist un diari que cos cobraba 2 milions d'euros i un altre ha cobrat 7. 7, bueno. Donid. Ja uns 62 o 7, o sigui, o sigui, però... Deixem un 5, però... ja és pasta o en dos y medio, sí, pero sí. claro, hòstia, mm, quiero que me echen, tengo una chorrada, me echen, me dan una pasta, hòstia, ¿por qué no puedo hacer nosotros? ¿por qué yo no ah. las noticias o a las? No, uy, sí, que los ticos me van quedar fatal, sí. ostras, lo entiendo. Sí, perquè no tens un contracte blindat, el tinguessis blindat com ell, hm? diu que me echen, i a més, el xustes no s'ha menjat, el marron de, per, de perdre el Camp Nou, si s'havéssim perdut. Man sí, Claro que esa es Esta és otra, dius, sempre claro. se t'anirà Uh, dius, bo, jo ja no jugué el partit d'oeste, con lo cual, jo la, la derrota ja... És que Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, eh? O sigui, que tu de gran vols ser Xuster. Hombre, por supuesto. Bueno, comença entrant a l'Hospitalet i a lo millor arribes. Hospitalet Getafe, <ríe> te'n vas al Jerez i patabam, Real Madrid. Hombre, però, però la veritat és que jo estic molt, molt emocionat. Ja, jo estic convençut ara que aquest Juan que ha vingut... Que, que ha vingut farà sabint del Camp Nou, per de manera humiliant, i ara ja, què ja farà? El fotran també fora? Home, ja, clar. Però entre el que ja es va endur del Tottenham i el que li donaran d'aquí, doncs pues ja té el ronyo cobert, pot estar com 3 o 4 anys sense treballar, eh? I com tregui un bon resultat li renovaran un any més. Ah, això és un altre, <coughs> ah, això és un altra. Home, després, després es pot donar l'Espanyol també, eh? o sigui, la, com si a és un parell de mesos, se'l foten fora. A l'Espanyol va estar molt poc temps, no per això?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 Sí, sí, Deus, que va acabar Luis Fernández intentant salvar-los, no? Déu, no ho aconsegueu, va ser brillant però va ser una temporada diguem-ne bastant angoniosa però bueno, jo espero que faci totes les tècniques brillants que va fer l'Espanyol les faci també al Madrid i ens doni moltes tardes de glòria Sí senyor, així m'agrada no. Dit tot això, posem punt i final a aquesta intervenció, perquè ha quedat contundenta. Li buscarem la pel·lícula... Bueno, farem la crida, perquè si algú que té aquesta pel·lícula a la seva biblioteca i l'ha de llançar, no la llenci, però el, el sí, professor no. Cutremant la, la busca si no soy Curro Jiménez, ¿qué hace aquí este trabuco? Exacte. Eh? Exacte. Que és gran pel·lícula dirigida, no saps qui la dirigeix. No, no, però ho trobaré. Mango Largo. Mango Largo, gran Mango director Largo. Mango Largo Sí, sí o sí, Johnny, Johnny Rago Sí, Johnny Rago, sí, un d'aquests En fi uh, Professor Cutreman, ens tornem a parlar la setmana vinent si vostè ho desitja eh? sí. i a veure si està a casa seva i ens fa aquell llistat tan maco de les pel·lícules que té que després el senyor Monegal l'aprofitarà per, per dir la... que vostè és un intel·lectual cutre sí. eh? Perfecte Doncs eh? pues... Farem això. Molt Ara, bé. Molt bé. Fins la setmana d'un o, o fins després de festes? Com no, no, fas? encara Ui, ens queda ja, un programa, no, ja, no em fer vacances. Ja vol fer vacances? Sí, eh? El dia 17 encara és l'últim programa, i llavors ja ha passat festes i ja, ja l'avisaré, eh? perquè llavors Exacte. ja sigueu fent vacances. Eh? Perfecte. Així, el dia 17 és l'últim programa, i llavors ja ens en anem fins al 2009 i ja no tindrà que tornar a treballar, eh? amb aquest programa. Okay, en altres llocs hi. sí que treballarà, perquè si no, no ho halarà. Eh? Molt bé. Ah, vale, fins la setmana que ve. Adéu-siau. Adéu. La música del senyor Argarfunkel, aquell senyor que va fer un duet amb l'altre, amb, amb el, Simon. el, Simon, Simon. el Simon, Simon. Que Simon, que té nom d'interruptor, Simon. <coughs> nom... L'interruptor Simon. Simon, doncs pues el Simon, i que a més això del Simon en recorda aquella, aquella cosa que fan delicatessins també. Però bueno, és igual, això s'anirà a l'altra història. Oh, sí? sí? Sí, El petit rebosc no, Petit Rebost no es diu Simon, es diu Petit Rebost però fan delicatessen eh? sí, però hi ha ah. un lloc a Barcelona que es diu Simon que és d'aquell de, de, de la família d'aquell ja no me'n recordo com es diu l'articulista que treballa l'avui i tal que és un, una mica yeah. una mica loco eh? Eh, i que dius, bueno, si no fos per la pasta que té l'àvia aquesta mena no, no bueno, el senyor Edgar no. Funkel i Britells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 Miri, senyors i senyors, jo ja som les 20 i 39, eh, ja estem enfocant ja com aquell ell qui diu la recta final d'aquest programa, i ja els he dit que avui no teníem el senyor Cristian Peralta perquè ens fes les notícies, però eh, tindrem el senyor Garigot perquè jo volia parlar amb ell de dues qüestions que han succeït al llarg del programa, i ell que és un home assenyat i és un home que sap de la vida, segurament ens, ens aportarà la seva llum aquí. La primera pregunta que li voldria fer amb el senyor Garigot... Bona tarda, senyor Grigot, primerament. Així ja vaig dir, estic, igual que ja em fot la pregunta ni em sabo de dir Bona tarda, primerament. Bona, bona tarda, tarda, senyor Grigot. Bona... Hombre, hombre. hombre. Ricard, vull estar aquí, tu. Sí, ja estic aquí. Ah, estic, com he anat Molt bé, molt bé. Gràcies. Ah, molt bé, molt bé. Vostè va estar, també? No, l'únic que no sé si parlarà d'això en, d això en Requesen, se la preguntava per qui o no, no, però es veu que allà per un baix estar per allà baix, per l'Egipte, el Cairo i tot això, sí. però es veu que hi ha hagut aquesta última setmana un increment de furs a, a les tendes de souvenirs. Mm. Llavors, igual si la connexió aquesta no sé si pot ser vàlida o no. No, no, no, no té res a veure. La meva baralla amb els comerciants d'allà ha sigut regatejar. Ah. com bon català, regatejar al màxim el que vostè fa sempre, senyor Garigot això mateix, bueno, el que jo feia quan tenia 20 anys clar, regatejava el camp però jo, jo no regatejo si jo m'emporto o no m'emporto no, però ara, doncs... ara ja no està tan ferruco com per endur-se coses sí, si no és una qüestió de força o de... És... és qüestió d'intel·ligència i agilitat i habilitat no, ah, ah, exacte, això mateix. doncs bé, les dues qüestions és una, que la senyora Cira Robles ens ha dit eh, el senyor Garigot té xepa? et xaperut? Diu, per què no me'n recordo? I jo li he dit que no, però ara m'agradaria que això quedés fent perquè Constatat. això... Sí, això, dit, és, el sí. això vale, doncs, si ell és maleducada, jo també, digue-li que sí, que tinc una gepa entre cames. Bé, bueno, ja, això és monegal, ja li estic dient ara, eh? Bueno. Això ja és molt legal, de la xepa i allò del de seu. Eh? Bé, I la segona és una qüestió que ens ha plantejat el senyor professor Cotremant, que ha fet una crida a tots els oients <coughs> perquè eh, ha trobat per internet una pel·lícula S que diu que l'està buscant. Una pel·lícula? I una pel·lícula S és aquelles que no són X, sinó que eh, l'acte sexual és simulat. que no, no, no és pornodu? No, no no es veu és, sí, és Eròtica. Sí, sí, eròtica, allò que feien a l'època de la transició. Sí. Tot, eh? tot, tot, tot ho voleu classificar, eh, la joventut d'avui dia. No, no, escutim, això és, és la eròtica, perquè li ponteu pel i exe, contem'm. No, el estil <laughs> que ha migrat o y o gatge que. Una pel·li eròtica, per entendre'ns. Vale, ja està, eh? ja està. I llavors, ell, ell diu que l'ha vist, bueno, ha vist el títol i diu que la vol aconseguir i jo he pensat ràpidament, el senyor Garigot és un home que segurament sabrà on trobar-la. Diu que la pel·ícula es diu, si no soy Curro Giménez ¿qué hace aquí este trabuco? Ah, Esta mateixa, em sona molt, aquesta. Sí? Sí. Vostè no la tindrà per algun lloc d'aquests per fer-li una còpia amb sí. Això, això em sona, senyor, això es pot demanar a la Maroteca de la Televisió Espanyola. També, clar. Yeah. Que vaig allà i dius, escolta'm, mira, jo busco el Coro Jiménez, sí. però no el, que, el que tenia tranca. patilla, sinó el que... El, el del que, Trabuco. El que hacía l'amor per la patilla, este. Exacte. És diferent. Exacte, que jo, jo si vostè l'ha vist, deu sortir també a l'Algarrobo i a l'Estudiante, no? Hombre, l'Algarrobo, hòstia. No he de dir l'Algarrobo. Aquell alcalp aquell, no? Sí, sí, sí, hostia. sí, sí. sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, però les dues qüestions són simplement aquestes, o sigui, que no ens pot illustrar ni... So... O sigui, que la Xepa la té no a l'esquena com tothom... A l'Entrecuix. A l'Entrecuix. I que aquesta pel·lícula no sap del que li parlo, vaja. Sí, és una pel·lícula S, no? Sí, sin sí, títol, sí. I, bueno, també n'hem parlat d'una altra pel·lícula, que és de l'Ofredo Landa, tot això és, és... Una pregunta, aquesta del Corregiment és herògic, també la fa el, el, el d'això, l'actor aquest, com es diu, el... ¿El que fue de Curro Jiménez? No, no, no. ¿No es él, no, eh? No, no, no. ¿Y no, no, no le pueden demanar derechos, eso? No, porque dice, si no soy Curro Jiménez, ¿qué pues hace seu... aquí este trabuco? Però no dice, yo és... soy Curro Jiménez, dice, si no soy, ¿qué hace aquí este trabuco? Ah, me entiendo, me entiendo sí. usted. Sí, es eh, sí, como sí. dice, eh, si no soy el señor Garigot, ¿qué fa aquí, este dinot? Lo que yo no entiendo es que pinta un trabuco en una película erótica. <laughs> Perquè clar, o sigui que allò fosia mal, allò em matava. Ah, per la potència. Però, però és, és, és una... Llavors jo no sé això que pinta en una cosa eròtica. És no? una metàfora, senyor Garigot. Una què? Una metàfora. Què és una metàfora? Meta... Metàfora. Però deixem aquí. Ja és, és, és com una pel·lícula, farem una pel·lícula S, eh, sí. que diu... Sin... Eròtica, no diguis això, eròtica. Eròtica, que diu, si no sóc en Garigot, com és que tinc aquest ninot? Ah, això mateix. Deu? I vostè mateix. no es pot ofendre, no? Clar. No no eh? sé sigui, de què parleu ara s'ha perdut, perdut. perdut l'altra pel·lícula que hem parlat era una pel·lícula de l'Alfredo Landa que es diu Paco el Seguro sí. de l'any 79, que és un senyor que es dedica a deixar embrassades als senyors del poble la senyor del poble vol tenir un nen, l'avisen ell va, pimpam, fa la feina, cobra i adiós però que era amb insènia artificial o... no, no, natural <ríe> ah, tot natural, tot el sí. natural sí, sí, tot el sí. natural Hòstia. Sí, sí, jo aquesta em sona i l'he vista i l'he vista fa temps i sí, sí, els senyors de dir que és vidrier I després i... com si si le demanen i històries rares, o sigui, clar... No, no, res d'històries rares. L'home el, el criden, el marit se'n va al bar... Sí, però tu imagina't, com a, perquè la, la, llei, o sigui, la llei està feta a favor de les dones. O sigui, aquí, tu fots un fill algú, la dona et demana el divorci i tu cobres 1.000 euros, has de pagar 999 de, de pensió i has de viure amb un, amb un cèntim, perquè amb un sí, euro, perquè un euro, sí. la llei és així de justa mm. amb, amb els homes, no? Mm -hmm. Vull dir, llavors, pues, clar, tu imagines que vas inseminant allà tot un poble i després totes aquestes zones es posen d'acord perquè els hi passi una pensió... No, jo, perquè jo, inscriuen, del, del, inscriuen jo, si el pos... nena a nom del pare. Jo, si no. fos l'Algarrobo, m'ho pensava, això, eh? Però quin no, Algarrobo? Si és Alfredo Landa, l'hi estic dient. Ah, ja no és el corrujiment, és No, aquest? no estem parlant del corrujiment, estem parlant <ríe> d'Alfredo Landa. Ah, veure, va bé. A imagines vostè un matrimoni d'un poble que no poden tenir fills i com que no existeix inseminació artificial en aquells sí. moments... Diuen, què? Diu, contractem el Paco el Seguro i tu quedaràs amb, amb, amb, eh, amb estat de bona esperança, que eh? no sé per què sí. li diuen així, eh? i tindrem l'hereu. I llavors el, el contracten, el marit el va al bar, i llavors oh, arriba oh, el Paco Escolta. el Seguro, les senyores es tira sobre la taula del menjador i Paco el Seguro baixa la cremallera de bragueta i pim-pam, pim-pam, oh, adiós. Aquest en Paco el Seguro... O... Escolta'm, deuria ser fadrí, no? Perquè si estava casat o sí, no? No, no, no, és, és fadrí, és, és, és, és, sí, sí. Ah, guai, guai. Sí, ja no me recordo més com seguís la pel·ícula, però vaja. És I també com una... cap al final? No me'n recordo, li que no me'n recordo, com va? I el, i el, i el ginàs i ara que ve el Nadal, això com ho feien? O sigui, cantaven els villancicos tots junts i feien la nit bona casa d'un, la, la nit de Nadal amb un altre... La... No, no, la no. Nit... A veure, el que passa que t'imaginis vostè si és un poble, que això no surt de la pel·lícula, però tot de nens amb la cara d' Ah. Aquest poble té tot de nens amb la cara d'Alfredo Landa. Quina por, no? Sí, sí, sí. sí, eh? sí, sí. Bé, li vull plantejar una altra qüestió, ja que vostè és una persona intel·ligent. Sí, sí. Què havia semblat això de la destitució d'en Xuster? Hombre, hombre. Perquè el professor Cotriman comentava que el senyor Xuster és un senyor que s'ha fer bé les coses. Que ha estat, ha estat, ha estat burxant, burxant fins que Caixa cobri. Això mateix. Eh? i aquest home no ho no, sé, sí, segur que no, no... tothom està esperant, There, a veure, a veure, a veure què dirà un veure què dirà un xuster. Eh? Pues no, no dirà res un xuster. Sabeu per què, no? No, per què? Perquè home, és clar, perquè li han arribat un acord econòmic, vale, nosaltres hi ha la pasta, però tu t'hi calles la boca, perquè si no, no vas a cobrar. Clar, sí, però, i un cop hagi cobrat, ara, li deuen fer finalment bé, no? Bueno, però potser li pagaré perquè ho va cobrar d'aquí 10 anys i durant deu anys i de què viurà aquest home aquests deu anys doncs? home escolta'm aquest home amb el Barça va guanyar molts quartos eh? ja. I, jo, aquest home, també, i aquest home ha sigut també entrenador i amb el Madrid també guanyà molts quartos quan jugava que guanyen un mes aquest tio jo tota tot, tot la vida eh? ah, sí, això també té raó a la veu home, sí. i, i, a <fí> i, a i a més, i a a més va, quan va jugar amb el Madrid també va guanyar molta pela. pel·la i amb l'Atlètic de Madrid va cobrar molt i després l'entrenador del Xeré que Déu-n'hi-do també, el que deuria curar, I cobrar, del I no? del Getafe. I del... Badon, no, no el no, Badalona... No, el Badalona té altres problemes. Sí. Juguen a les 12 a l'hora de les nenes. Sí, no hi podré anar jo. No? No. Quina ah. pena. Com que no podrà anar vostè un diumenge a les 12? No, oh, un diumenge a les 12 no, requeixenys, home, que... Escolta'm, el ball a la nit dels diumens i els dissabtes acaba molt tard i després, clar, si se'n si vagi a dormir allò posa-li quarts de cinc, quarts de sis a la maquinyada mm. i després del Torujo les fàries i això, jo no estic per llevar-me les onze i quarts de dones per anar bé al futbol però... no dormi, No dormi, vagi directament no, al camp això ho podeu fer amusat, ja, ho podeu empalmar perquè jo, no, jo, jo ja tinc gran jo, paraula, jo, paraula aquesta que acaba de dir jo, ja, jo ja soc gran per, per fer una empalmada d'aquestes de eh, eh, tot el dia i, home, no jo... tot el dia no, que el partit dura una hora i, i tres quarts sí, home, si hi ha pròroga què? Ah, que és que a més vol, vol discutir vostè, vol la tertúlia. Home, pues escoltem, jo no, a part el futbol no és anar a veure i ja està, sinó es tracta d'anar pues, a mig hora abans al camp, parlar amb un, parlar amb l'altre, després s'acaba el partit i fas també pues, festes allà parlant, uh -huh. i és, és un procés, jo esclar, si tu no amb, amb lúcidament en un bon estat, doncs clar. Pues, clar, la gent... O sigui, et... Pot acabar ni van a l'equip contrari. Està, això mateix, pots acabar, exacte, exacte, exacte. Sí o sigui que total, que no hi anirà vostè, o sigui que al Badalona passar uns quants partits... Eh... Home, jo sí, igual, mira, hi ha vegades que una a la nit pues, està més fi, triomfa més, uh -huh. jo si, jo el diumenge, o sigui, per feina, i si veig que allà a quarts de dues la cosa no quinta bé, doncs pues, me... diré, guai, ja la feina un altre dia, tu, i me'n dormir d'hora, i ja està. Clar. Perquè només serà els diumenges o serà també dissabtes els partits. No, seran els diumenges uh -huh. I es faran fi, fins al mes de març, a partir del mes de març quan el sol es torni, es torni, eh, trigui més pujar-se això ho mai hoenteix perquè l'hivern o sigui, es, es fa denit més ràpid. I en canvi, el, el després es torna més gandul el sol i triga més en pujar-se. Sí, perquè l'estiu ja ho té, això. Tots sí, anem més ganduls. Sí, sí. I després, quan torni bé l'horari d'estiu, uh -huh. pues, llavors ja tornen a fer l'horari de tarda. Eh, llavors ens hem en recordar d'enduir en, l'antena, no? Quina antena? No? Quina antena? La de, la de sentir... Okay. No, deixa, deixa, era una... Ah, fora de, no cuido no, de fer- No, és un no, no, no, no. no, vostè l'ha entès, Sr. Garigot? Petit una volta me estic marejant de tan panxat, però no ho caso io. jo tampoc no li no? casat, és eh? si vale, És un vale. acordit profund. profund sí, Ani, molt al, profund. Jo me l'enduré a casa i a lo millor que estarit a mitjanyit i dius: la, ah, ah, "La setmana que ve la solució." Ah, i, I la senyora dirà: "Què passa?" Dius: "Ara." I he entès l'agudit del Ricardo, ah, eh? Ara, eh? Vostè vage pensar en eh? Vale, no, no, rumiant, molt, no molt, que igual se li llim la neurona i tindrem un problema. Això mateix. Doncs, a veure, senyor Garigota, si vostè no pot anar, hi haurà molta gent que no podrà anar. Com baixaran quatre gats, et I, dic jo. I per què no convenç el senyor Casquete, que té molts duros, que la l'instal·lació elèctrica d'aquell camp? Val 120.000 euros. Mm. Jo ho sap i tot. Sí. sí. sí és, que, és que es veu que va haver un dimensió que estaven jugant i se'ls va apagar la llum. <coughs> sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ai, Saps com allò del camp aquell del Betis, que li van dir molt l'opera, vostè no toqui nada, perquè en allà i no sé ah, què va tocar sí. i va deixar tot el camp a la fosca? Sí. Pues aquí ho fa sol, ho fa Ustia. Tampoc fa tanta gràcia això, eh? Hola, gràcies no, no, i que em fa, no. perquè un dia sortiran vostès rostits com pollastres a l'assa, eh? Hombre, hombre. Eh? Encara, encara veig un jugador electrocutat. Ah. I, I per què no posen espelmes? Això dic jo, com en, com en O que juguin de dia. No, senyor. El futbol es juga de nit sempre. <coughs> no, no, això tal, això és una mentida. Abans el futbol es a la jugueu a les 5 de la tarda. A les 5 de la tarda, sí, senyor. A les 5, això, el que t'estic dient jo... Eh? A les 5 de la tarda. No, no és de nit. A les 5 de la tarda no és de nit. A no si a 6, és de nit, això, a la mitja part ja es ja fosqueix. No, sí, jo quan raó. era petitó, que no havia això el canvi d'horari d'estiu i hivern, a les 5 de la tarda s'estava... Encara es podia veure. Encara sí. podia veure. Hi havia vegades que deien, ui, mira, que encara es fa a les 4 de la tarda. Què passa? dit, ho posa't dit, ho posa't dit, que jo estic collastres, eh, m'estàu aquí, eh, a les 8.52, sí. eh, m'estàu, que em voleu deixar, eh. No, no, no, no, no. Em, les, em pensava fosques, com que... Les eh, ara que parlàveu de llums, sí. eh, em volíeu deixar les fosques. No, no, no, en absolut, en absolut eh? però volíeu com que sabia que no hi ha entalls, no dius. el comentari, eh, de... ja estàs aquí, Ricardo. Ja estic aquí, eh? senyor Montñagal. Personatge pintoresc, que eh? amics meus aquest. sí. Home, que no s'encomana ningú, s'agafa vacances a mitja temporada i si t'he visto no me acuerdo, eh? Sí, senyor. Sí, això uh, Per cert, li aviso, senyor Monegal, que el dimecres que és l'últim programa d'aquest any. Ah. Ja fins al 2009 no tornarem, eh? Ah. Que el 2009, al mes de... gener o el mes d'abril? No, el gener, el gener, ah, després que Igual després... aquests empalmen en no, Semana no, Santa, no. ja fan un pont de tres mesos. Després de no, no és mala idea, eh? eh? fan un pont de tres mesos, fan un programet, eh? I després ja empalmen en Sant Joan... I fins a la temporada que ve, eh? Donc, doncs m'ho pensaré aquesta nit, eh? Som per, el preu per preu, doncs escolteu. Clar, clar, clar. Té algun problema o què? No, però escolta'm, clar. jo treballo preu fet, m'enteneu? Llavors, clar, si, si esteu, treballeu un cop cada 3 mesos, no, home, no, la facturació baixa, llavors, es... clar... Ara, jo si el dia 24 jo... no vinc de fer programa, i el heu dia 30... Procurar... Dintre, però, que jo he de procurar... Però, ah, amics meus eh, que, que produïu eh, que com més produïu més la cagueu ja. i així jo tinc més feina però no, eh? sí, escolti'm, ja, aquest, avui hi ha uns talls més macos de la Cira Robles i, i del seu amic senyor Garigot que diu que té ah. té, té el trabuco i té la xepa no sé on sí, eh, amics, sí, eh... però vostè el senyor Garigot no ho mossegarà que ho sé oh. Però això l'hi has de dir al no grum, eh, que em passi els talls. Sí, però jo sé que ni encara que li passin els talls, vostè no mossegarà, no mossegarà. Jo, jo sé que l'heu subornat eh, perquè no em passis res. No, no, no, és que el grum es, estava encostipat i s'ha anat al senyor. Eh. Ah, està encostipat i no pot passar eh, sí, clar. un document gurt d'una pàgina doble espai, eh, mig meus? Home, oh, és que això costa molt no a vegades. Eh? Per passar això s'ha d'escoltar les això? dues hores de programa, ah, senyor Marigot. Ai, senyor Morigal. Pot que es pot escoltar des del llit, eh, mm. tot estirat, eh? prenent notes. Sí, perquè la cecíria és... arriba fins a aquests punts mm. a no, no, ni ni, ni els botons els hi treballa i ja. ni el botó ni els ills. Hi... TTSma de de fer coses. Però, però és, que, és que el grup és jove i té la carn eh? calenta i si està al llit no està per escoltar el programa, està per fer altres coses. Sí, amics, eh, Ho veieu, eh? Cert, hem parlat també del tècnic que posa deixar barba, li dic perquè si li vol refilar alguna cosa la setmana que ve. Sí. Eh? i això és molt radiofònic eh? sí. que el tècnic, el tècnic de es deixi barba eh? sí, sí. com us explico jo això, com us ho transmeto eh? vostè porta bigoti i tothom ho sap quin document li poso a això eh? ah. Bé, no, no, aquí, aquest, està, aquí, aquí està aquí està el domini del mitjà meus, està, és, aquí és aquí que, que dominen, eh el, el tècnic es deixa barba, aquest pobre home que està aquí tan feliç eh, que, que no es fota amb ningú i, i de cop i volta li diu que, em diuen que aquest home té barba perquè faci sang d'aquesta cosa que no és ni, ni és radiofònica ni... I qui li, li diu que vostè ha de fer sac de la barba del tècnic? És, home, és, és, jo sóc un crític i em dius... no, Jo li he fet un comentari perquè vostè en ho en malícia, una vegada i que en en sàpiga amb si malícia, ve... eh? malícia Boi, Déu eh? Déu perquè em podés, jo, em que em podés jo amb, amb la barba amb i els eh, col·laboradors d'aquest problema que ser, menys, vostè que, que, potser, que potser no és barba, potser és estar borrissol i tot eh? <ríeix> veu com està fins sang i eh, ningú li ha dit eh, és... jo he dit barba, no borrissol eh, és aquesta cosa, eh, de desviar l'atenció desviar els efectes cap a l'altre, eh, sí. lo fàcil eh? abans he sentit que parlaven de japeruts eh, no, això, barba, això ho ha dit la Cira la, la barba borrissol d'aquest adolescent ah. tècnic eh? no. per cert, on passarà el Nadal, vostè, senyor Monegal? Perquè no deu tenir ni amics ni família, no?, amb el caràcter que té. Bé, amics, eh, els, la família, els nets, eh, doncs, intenten... Sempre són esquerps amb mi, no? Diuen, no espau, I el papi no la guanta. No anem a casa de l'avi Monegal, que és molt pesat. Però bé, cada any els acabo convencent eh, i els aplego allà. I què els hi dona de halar? Bé, doncs fem un tast, eh? ells fa, fan un report en els menjars. Ah, vostè eh, no paga. I faig la crítica. Eh? Clar, està molt bé això. Està eh. molt bé això. I per fer la crítica ha d'anar provant tots els menjars, sí, no? Clar, menjar tot, eh? I sí, anar no. menjant. Quin anar sacrifici, provant, eh? Diu, ui. Pues, sí, perquè sobretot la meva filla petita cuina tan malament que <ríe> no ho he sí. ja. Doncs jo, jo, I els torrons també els troba malament. Mal ja, de eh? no? També troba els torrons malament, no? També? Els també, són casolans tots. Eh? Ah, són casolans de destornos. També, a vegades no queden prou lligats l'ametlla amb el que és la massa, llavors per un temps va l'ametlla per una dia i a dia, fots a la boca i no saps el que t'estàs fotent a la boca. Eh? Això, vegada... això, això seria monegal, pel senyor monegal de la setmana, perquè però no es musegarà vostè mateix. No, amics. Això de eh? que no sap què s'està posant a la boca. L'auto... Sí, l'auto... No, és, no, és, és impossible. La és aquesta. impossible. No serà capaç de dir... Mira què va dir el Monegal, mm. aquest pollastre radiofònic que fa la crítica d'aquest programa. Eh? Va dir això. Ah. Què? Ah, doncs... Què? Ja ni el Pepito no l'aguanta, què? No, un dia podem fer també, eh? Un dia podem fer... Què? Autocrítica? Ah, no ho sap fer. Vostè no us no, fa... no, un dia farem... Eh, ara que us falten pocs minuts, i ja deu estar a punt d'entrar la música. Eh? Sí, sí. Doncs un dia farem crítica musical, també, eh, si voleu. Ah, sí? Clar, també. Tam també s'ha sí, okay. criticat la música. Què em posareu ara per acompanyar? Doncs pues m'he d'hi posar a l'Aik i la Tina Turner. Quin és aquest? Aik i Tina Turner. I com és, Aik? Quin tema és aquest? Aik i Tina Turner. A l'Aik és un senyor que ja és el mort, tema... que era el marit de la Tina Turner. Sí, però el tema... El tema, el el tema, tema té eh? locomotion. Com? <coughs> locomotion. Loco ah. Locomoció en anglès. Ah, amics, eh. Què? No el, sap ni la cançó el que no parlo. Potenciar la música de casa nostra. Eh? Ja he posat cançons en castellà i en català. Fan, eh? mm? fins, a, fins a Washington, d'on és aquest personatge. No, no, no són, són de la part de... de, de nombre, bueno, sí, eh? sí, de sí per allà. Els negres aquests eh? que cantaven també al sud. Eh? Ah, i el Christian Peralta. El Christian Peralta avui no ha vingut perquè tenia un problema laboral. Ah, eh? Eh? aquests un dia haurem de fer, també, haurem de valorar, sí. yeah. ja ha vingut més cops que ha faltat, eh? Quan <ríe> ah, no és la grip, són problemes laborals, quan I no és el cotxe, quan no arriba tard i puja les escales, allò llegint les notícies, personatge singular, aquests també... Sí. Sí, sí, Aquestes sí. coses passen I de en en pedalt, tant en eh? tant. Sí, sí, sí, sí. Menys mal que almenys aquesta setmana ha coincidit que estava en Ricardo aquí. T'enganxa el Ricardo de viatge, aquest Christian amb els seus problemes maris, i es queda aquí amb Requesens amb dues hores davant d'ell. Ja. Clar, és, és el que passa, és el que passa. És el que passa. Senyor Monegal, ens queda un minutet, anem amb la música. La setmana, aquí, la setmana que ve... Eh? Bueno, el, senyor, el senyor Garigot té un encàrrec que ha de buscar-me una pel·lícula sí. I, i la semana que ve ja, el grum, ja li direm al grum que li passi els talls i a veure si és capaç de fer-se l'autocrític com això com m'ha dit abans vale. no, tindrà nassos, no tindrà nassos, ho sé No, segur que no eh? segur. No és que no tingui nassos, sinó que m'agrada mirar posar l'atenció, posar l'ull crític a una altra altra persona eh? ja. en aquest lloc de vosaltres eh? ja. Molt bé doncs dius, ho deixem aquí. Dius, doncs. Moltes salutacions i fins la setmana vinent. Una abraçada, eh? Igualment, senyor Monyegal. Ui, ui, ui, ui, ui, que està fi, una abraçada. Adiós, bueno, adiós, adiós, adiós. la música de l'Aiki Latina Turner. I amb aquesta cançó arribarem ja a les 9 del vespre i que serà ja el moment d'acomiadar-nos. I per tant, ho fem ara en aquests moments i donar-los, com sempre, les gràcies en nom de tot l'equip que ha possible aquest programa.